Ніколи не знав про жінку, і жодна жінка мені це не розповідала. Можу заприсягнутися, що є якісь зовсім інші енергії, які приводять у літературу. Ви потім сильно правите свій текст. Я правлю ту саму от сібятину. Забираю те, що не розчув і придумав. Вона дуже швидко вилазить. Взагалі, говорити про літературу – це брехати постійно. Наявність ідеї ще не означає, що роман напишеться. Має ще щось зійтися, збігтися, злитися в одне ціле. Ідея як хробак. І на зустріч цьому хробаку має випусти інший. Кажуть письменник, майстер слова, неправда. Він раб слова. Він йде за ним, він слабший за своє слово. І чим кращий письменник, тим менше він відповідає за свій твір. Увечері, миючи посуди, слухаючи останні новини із маленького телевізора на холодильнику, Галя почула запрошення на конкурс рукописів. Знала вже, що його щороку проводять серед письменників-початківців та вже відомих літераторів. А тут ніби вперше почула. Навіть підійшла ближче до телеекрану, забувши закрутити кран. А наступного дня прочитала інтерв'ю Марії Матіос. Їй чомусь запам'яталась така деталь. Один епізод у своїй майбутній книжці Марія переписувала 86 разів Віктор сидів у кріслі з пультом у руках, що показують фільм про Махна. Даремно не дивишся, а попрасувати не хочеш, дивлячись телевізор. На такі сеанси одночасної гри здатна лише жінка. Не буду твої сорочки прасувати, коли ти такий розумний. Та ти ж їх ніколи і не прасуєш, от і далі не буду. Не встигли по кілька слів одне одному сказати, як знову посварилися. Галя установила біля Віктора дошку для прасування, обтягнуту старою тканиною у коричневих підпаланах. Три мужики в хаті. І не допроситься поміняти оббивку. Увімкнула праску. На кріслі вже три дні чекав стос непрасованих під ковдр і наволочок. Дрібні лашки довелося витягувати з чоловіка, гепнувся в крісло і навіть не глянув, на що сідає. Тільки суботи і щонеділі вона могла розгребти купу випраної і пересушеної білизни, приготувати щось особливо смачненьке. Порохотягом проходилася по килимах теж нерідко, у неділю. Це порушення загальноприйнятних правил вважала дрібним дисциплінарним проколом. Одна її бабця вона дотепер пам'ятала навіть інтонацію. Говорила у подібних випадках. Працювати не гріх. Друга бабця, якої вона навіть не знала, бо та померла ще до народження онуки, мала в багатому арсеналі примовок, за розповідями мами, таку «Гріх не те, що дописка, а те, що списка». Тобто обмежувати себе варто у висловах і плітках, а не в їжі. Галя погоджувалася, із своїми бабусями, і про прибирання в неділю, і про м'ясо під час посту. Здригнулася від несподіванки. Під халатом, над коліном, відчула долоню Віктора. Навіть на секунду не призупинила рух праски. Від чоловічої руки йшло неспокійне тепло. Махно на телеекрані кидався до своїх товаришів заголеною шашкою. «Порубаю!» Поверхом вище сусідські діти катуляли катуляти, перевертати, іграшки по підлозі. Ці враження сприймалися окремо і другорядно, як задній план. Важливим, однак, залишалося те, що у своїй кімнаті за комп'ютером бавилися немов підлітки-сини-студенти. Завзято вели битву велетнів, з'ясовуючи, хто з них найсильніший. То один наближався до перемоги, то другий був від неї за два кроки. Віктор Молодший відправив у наступ всі свої сили. Монстри Сергія відбивалися, намагаючись перехопити ініціативу. Серед металевих конструкцій закинутого заводу, невідомо звідки, виник таємничий ліфт. Двері розсунулися, ніби запрошуючи всередину. Що це? Паска? Чи, можливо, взяти реванш? Сергій вирішив ризикнути, його воїни опинились у ліфті,